او بنزال الله تخدم بطير مزدوران مزدوران اخوذ قشان تسير ورخاء الحقار نفاين قربانا لكم نداحوذ دي ورقيدة جو تسخاص الالجحیم <تصالح> دیبا دیو اپس کی دلتا درزخ کی یعنی درزخ کی دیبا پراتی داولے انہم الفو آباهم باندین دی منتو اختل پلاران دی کنو گمرا یعنی دی پلاران دی کنو گمراون بیو دی پسی قدم مانے مندین و روان دیو مخضیر ور ور ولکد ظلف لهم اکثر الاولین بشکل مراشید دین محکم دیر پقانی خلق ولکد رسمنا تيهم منذرین من لذیتهم بنان علی ذین ان وجهت کان اخذت المنذر منذر کافر تمنذر بینظر طوی روز رسول میو دغه خلق چه بنان مرتادین او دیو منذر الا عباد الله المخلصین بغیر د دې د مې خامو مخلصان بیان دا اي منځلغو همنګي سیندره نو خده رسو ته همرا نه بیان کوي دوه علي سلام خامسه جو ورخدنا دانا نوح فلنم منجيرين زائر حواز قدعوکر من كنوح علي سلام نوخ قبل ان كي اغدا ضعف رب اللہ <سؤال> حضر عرل عرض میں کافیین دیارا خدا پزمکا یو کافر پرینده عرد انی مغلوبن منتصر خدا از مغلوبن زمائن دار بکن قبولی خلیر خلیر ای اواغ کما تنوحا زاریات اوکرنو نخطب لہن کی دعا دا نوئینی دا نسچ لنکو ونجی نام ونجی نام ونالکرب العزیم نم دین د کا خاندان نننکر بالعظیم ده یووی غنم علوی غن ده توفان غمو و جعننا زرویت دهو هم الباقین منگو درد و نسل ده دا ده داقی در دا دا دا دا دا دنیا کی تو ده دنیا ختم شو بغیر ده نسل ده او حدشو افریقی خلق ده ده سام اولاد او ده برحم اولاد محمد اسامه یافس در دې زمون اولاد په دې شو هغه عمر شو پکې کنا اچکم ور سره مسلمانانو دالین سنمدې پات مخرم وال وجعنا ذریته من غرغول اولاد درحمن داقیر دي پات په زمکې وطعنا علی ثلاثه من ترهود تمام لپارهستنو قومو کې سلام در سلام بلنا انا نوحن پا نوح سر آلمین پا طول جانت طول خومنا پا دس حلام واج لیکن انوانین منی سکانین منی مسلمانان وحوی جان حسائیان طولین منی نوح علیہ السلام نم عبدالغاق ہاں پا حضورس قوم تنسیت کرو بسرورتو کا نفس ہاں بے قوم ماں میں عذاب رانت خودو طول حلال کرو بے رست و بے ذلبه نمونی مشلک الپس با روز تا مجمده. اللهم صل على سلام پر خير قد قامت. ان كذلك نزل المحسنين من طيب طريقه كبدل بدين وركونه كان. انه من عبادنا المؤمنين ذيما ذا بندگان مؤمنون. ثم غطنا الاخرين بين ذكرى ربات خلق. ام ان لم نشيته الهيبراني <سؤال> دغه بدلنه ابراهيم عليه السلام نشيا هغه مرغوبوي تاریخ حالات او کې کوروي نو دغه د عربي بدلنه یې په خاص سره ده په چې په انبا هم دایو مسلک او د یو اقیده کې قامت دي مزګول ابراهيم عليه السلام داغه بدلنه راغله کله دغه عليه السلام او ابراهيم عليه السلام او شپک دزا را شپږ څو راته دمرته اوسه السلام پیدا شوې عراق کې د نيما عليه السلام عراق نو عليه السلام د ورود نمبر او علاقه ده سپنځبانان ته ښخت د خبر تصویر ما سره خبرې دې دلف پروت او اسماء کو سنا په لیکه 아이브راهيم عليه السلام پیدا لې شام پر أغلې في فلسطين كي أخار دي الخليل وارتعونا بيكي خاخت نميز كي دوزر أشبك سواتيان كانت معسناها نو إن دددددلنا يعني دددهم مشربة إبراهيم ومو إذ جاء عرب دهو بقلب دي سليم ديراغ اختلغبتا يعني رجوع اختلغتا فاسعب زبصره دخده عبادتا متوجيش و فاسعب صلا سعب زبصر مطلب دا اشيز اس قسمة خالق لنا شركين لنا ياوا زنده چي عبادت خالص تقريره پاره صاحب له علي عبادت خدای قمله چې قسمه شرک اوریا مشرک پتي زنده چريا کوي پتي متکلاو پتي دي جا عرب د قوم رسول دي د متوجه خدای ته پصاف زنه عبادت دي شورو په اسخار الادينه قومه هغه وخت دی وي اختلاف لار قوم تا ما تعبدون ذس شي عبادت کوي تاسو د ام سجو کړی اایکن آیا ضرو خدایان نن دون لل ادور الله بختین تويبون تاسو واره ضرو خدایانو پسېځي علی عوض دینا اایکن ان دون الله ضرو خدایان علی عوض دینا تول دون واره ضرو خدایانو پسې رواني فرمای ځنکم د څه ګومان لستا صدا غویر خدای ته بارکه نه نه د ورته رسول کی یا هغه نه کنه نه یو کس ته مختص نه جشن و غیره و د جشن مداص داسې کتل ورکړه دغه ورستوره عبادت ته ندی او د خام شانتي ورکړه چې کوم دیږي چې نو څنګه راځي نه نو څنګه راځي نه نه داسیو کتلستو و طرفتا آفقالا ورطو انی سقیم زمین معذور ہیں موسقیم مانا ناجو رکی دنکی انیو زمانا ناجو رکی, نا رکی صفت مشباب و مانا دست اتبان مناوی لکنن مو بخاری تو انکا میتن و انہا میتن تم عمری و بیم عمری انی سقیم زمین ناجو رکی دنکی مانسا رہی ناجو رکی دنکی یا انی سقیم زمین معذور ہیں ستا صدو مادت کنشم شریف داني سقيم زمات طبيت خطرته دته دیس ای ون داني د سقيم مطلب داوا است چې دینه جوړه جوړه کیني هغه په دې معنی چې مطلب دا زم مازه ده لکه یو چې لازمي زم مازه ده دې مازه په مطلب ما چې د منديته او بلان روانو د هجرت په موخه ابو بکر صاحب خپل تجارت مې کوم حضور اتا چا مې مخکتبه کاه هم مطلب استری شي به سر او دتبې دا مخ در سر سوق ناشته دونه رجلن يهدين السبيل دا ما طلاحي ما ري جويلا د نندنار وانت خند دا دغه څه مطلب ما به هدایت ما نه خیر ربښتینې نو دړې د دړې توریا غا نقش تور سمات د زه معنا صحیح هغه یوه مطلب نظر ته بدل او د شګا معنا توریا غا دړې شګا مې علي سره د بابا پرسه قربان اوزار ته جماعت خليفه حضرت کې دي نن نو دړې مې علي سره د ډوونو مې حسن حسین سره د اوغ پنځه شکارا په دړو ته ننه علي سره قربان دا صبر ودې مننه پدې پات تاسو دروخته ورو ته دې څنګه ځه؟ زه ما غواړلې نو کوریا را و او دروخه را وایي ته یوه سکیږه ما غو نه دې ما په سړې دوري کې پورتنه نو تین دې ما غو را کوم را پاريزي او دا څنګه چې د بلچ کولای ته شوبایې آرامه سفر تنه نذر مانده یا د درجه هغه یو نه ده د مزه مزه مطلب دا چې ما ته شریوږ د زموږ لپاره او هم مطلب د دې چې د بیماری دک د بس ما ته چې لا د خانو په خیال د مقصد دا جوړ د سرابګوره لو ولا سه تارک تلشیبن اتلونهم د پشا يعني شاك للاهل قل جشن الله فراغ إلى آلاتهم لتتالوار وراغ إلى ذيخ ضيانة فقال ورطوي ألا تأكلون كم بختان هم مخرج غفت ورطبورهم ختم مئيه پرتين يكار بطة مئيه پرتين هندستان تلاويس انبتارو تفوترهم جميه پرتين ما لكم ناتنتقون كم بختان هم خبر لك نحن فراعا لهم جلدون بانیم شورو اپلا تاغیی پا والو دخلاص یعنی با براغوار دخلاص معنی دخلاص معنی سختی انا شورو اپلا تاغیی پا والو پول مارکن فا اقبلو اللہ یزیقون متواجیش تود تطرفتا پرا مند پول پا مند راال من دیکو خبری ما تنحتون تا سه عبادت کرے دا سې زونه چې تاسو په خپل کاراشه مرغونا فرندمانه تراشه په نه ها او ګټه په تراشه تاسو عبادت کرے دا سې زونه چې په خپل جوړوي والله خلقكم ما تعملون ها دا چې کله تاسو په دا کړيو ستاسو او دا چې زونه چې جوړې دا فرند پیدا کړی یا دې یادي څو غالو ابنوا لهو بنيانا دا دې جوړ کې دغه دا پاره او تعمیل یعنی یو عبادیو که چه خشاک پاکی واچو هر پاکی بلکی حالقوث الجحیم وی برگوه او رتا مفدیوی فارادی بھی کئی دن اغیر آدو که بدن متعلق دن مکر فجعالناهم الاسفلین اغیر من گلر جرخ کتا اغیر رسواتل پارختل مکر که اغیر لام برامل خلقی فرقی لام برامل لام بماندہ چناکا نامشو فجعالناهم الاسفلین مونگا زیور ورزو اونگا زیور ونمان دے دا یو انتحان وزدابل انتحان دا رب عزیب و قردانے دے وصل اللہ وطمانا الحمدللہ حضران بیتی و آیتونک از السلام دا یو ذکر و چھ بطانو سر سمانا لکنی لغدی خام دسرس سلوک رہے ہیں خدا پاک دی پا په مخه عزت صافاس کوي او وکاسره امام تبدين ما او د نکرهه خوخه یا اوکین مزه یو ځان امتحان بیان ته السلام اوذ بالله الله الرحمن وقال ان ذاهب الى ربي سائب هو ابراهيم عليه السلام بس دا دین چې نا امید شو د قوم د د اسلام ورونه یزکو ممکن په طرف در رفتل ځکه جرأت کوم استاذ او هغه منته چې انت راپېوهه عبادت ادا کړې سم سه دې خدای ته په زمانه را نه نی یزسکا سنظم امریکا په نړۍ ته ښانته طرف شو دې پداشي امریکا کې او د اقصد صلوه دې دې امریکا کې نه بادل دا غو نه تله له شام ته دا شام اخیری خار ده خاله <سؤال> تا بیا په نا یو ډیر ده خه ته زاریتونه پران به همین صالحین اے رب زمان او بخمات یاوبچی ده نکام یونی بچی راک دا وخت دوا کی چې سوالاد نستا او بیدان وقتی دا شپل واتی آکان بوده او بیدی دا ترلید دا سارا آنگی وقت اویزا خوششن دا مولان نمو تن من خدمت دارا چه باچه هموندارا که دا دیسار نیکو تا حاضری بی بیسا آنگی او دعا که دا خود پاک اسماعیل اله سلام نرکلو بیدان و خود اوی چه دو تبشرناه بغلام الحلیم متزدیری ورک مندکا ویو علک بربار سدرمان دعو صلیخ آون لک تالا بزیع وزیدر کم دیر بربار سدرمان کن ومخن اخبیطاک یو اشعر او قرآ شاق با دیمون امتحانات رازیقا ورد بصبر او صلیخ آون صبر او صلیخ آون لکھالی مالی نیچی دی تکلیح نتاش تبشرناه بغلام الحلیم اذری و اکرم ابراهیم علیه السلام ته لو علک بردا مدخل ما برنامه مستایا پس هر کله چورا سید دالک لار سره د منډوال زمنیت نن سره د پلار د الله پرایشه د خدمت مخک فورک ما شنی مرطاره خدمت کی نجبه نیچه نو د مرطاره خدمت کی نجوبات لار و دې نورین د دې خدمت ته محتاج دا څه وخت کې چې ضرورت وختي اولګ دا موږ ته نشو د بیا له ستاسو دمو نو نو پاسدار کله چې دیو رسې پلان سره دمو نو ترند زمانی تطلار د ما بلا تړس قال وحي ابراهيم عليه السلام تطق يا بني يا بچي اني ارى في المنام زمنا بصوكي اني اصبحك ذات علا خوب کې دا نیمه چتااله دا نو خوب کې دا نیمه چتااله کړې نو زه په خوب کې دا نیمه چتااله پرې کړو څو دې او څنګه ما دا پا ته څو خی... چې پستا سخیال السلام خوب کې دوی له چې زمیره سم له دې دیاله خوب کې دغه دایې کینده چې دا د خدای په حکمونه زوی ته زوی ته دغه غرضه چې په هغه جهان مالم چې امتحان بهږي لمبا چې به ما سره د خدای په حکم منلو کې تیار شې نو ما تبو مسنه شې ته یې تانه منلو کې منلو تراسکه ابراهيم السلام ما دغه حکم کوله دا زم علمانه خوخت او تقريره خيطي او طقمت مرالز فكره د چي حكم عليهل کوي szabadه راغانه په شدت تکلیفونه وسی یا دوه مداري خوخت او تخايف او خوخه په دغه د خوخت د ویټول او مقومون لاره منوږه دغه چې او په ننبه د خوخت تلګو دمره د خوخه په ټاپهار ده نک ته خوخه ورته صاف صاف حکم راغله خوب کدا کی کیږي چې کی سره یو تعلیق خوب کدا کی کیږي چې یاما کی پوره ویل نه غوښنه خوب کدا کی کیږي چې کی شیطانی خو دې خوب دې بل سمات نوي پیغمبران صاف دلنه ني پتي تعليق او ني پتي شوبيو کوي ني پتي کو شک شوب مزوم دا باز د جار نه باز کوي چې خپل پاتې صفات نه هغه صفات ما ته یو بچي ستاسو ته مخکنه تیار شي مزيون طور سره مجموعہ تم استانه زکه کزور تهونه مواداره را سمونه جنلچی شو جوړتي داو کی, کی مچو وای ته مخکنه ورته بچي ستا سره خیال نه نار په سوال قانا یا بطقان وتو یا با اباوکا ما تو مرغه حکم خبره تا ته حکم شینه نه ستا انشاء الله من الصادرين ما بهنه نه کړې پرخه اند صبر کوم دا ډیر دا ادمان غواړه خلقی له چا حدیثونه نه چې وحنم دا دا چې کومه کتاب فزیکلی پیغمبران مطلب هو په نیمه